Iubirea trece prin suflet Autor Gabi Shuster Dulce la umeri, Îmbrăcată în măr de răcoare, Iubirea trece prin suflet Zeița cu lance. Aș vrea să găsesc un vultur, Să soarbă odată doar. Încerc să scriu din jurul ei Melancolii private să urce la mine, înghițind lacul fără fund. De dimineață bine, deosebit de verde, Doar tatăl nostru să mă știe. Lectura Maia Martin